8 de janeiro, e os fatos que fizeram este dia entrar para a história. 1935, nascia em Estupelo, nos Estados Unidos, o lendário Elvis Iron Presley, músico e ator mundialmente denominado Rei do Rock. Também era conhecido na década de 50 pelo apelido Elvis de Pelvis por sua maneira extravagante e ousada de dançar com uma voz potente, força interpretativa e estilo galã, foi um sucesso de público e se transformou em um dos ícones da cultura popular mundial. Ele cantava acompanhado do guitarrista Scott Moore e do baixista Bill Black. Presley foi um dos criadores do Rockabilly, fusão do Country e do Richmond Blues. 1942 Nascia em Oxford, na Inglaterra, o físico teórico Stephen William Hawking, um dos mais consagrados cientistas de todos os tempos. Doutor em cosmologia, foi professor lucasiano de matemática na Universidade de Cambridge, posto já ocupado por Isaac Newton. Depois de atingir a idade limite para o cargo, tornou-se professor lucasiano emérito daquela universidade. Quando tinha 21 anos, foi diagnosticado com a doença degenerativa ELA, esclerose lateral amiotrófica, que não tem cura e que o afetou os movimentos de Hawking. Por causa da evolução da doença, ele ficou praticamente paralisado. Em 1985, ele precisou passar por uma traqueostomia após uma pneumonia e passou a se comunicar por meio de um sintetizador de voz. 1947 Considerado um dos grandes artistas dos últimos tempos, nascia o inglês David Robert Jones, mais conhecido como David Bowie, em Londres. Além de músico, cantor e compositor, ele também é produtor, ator e arranjador. Boi tem sido uma figura importante no mundo da música por mais de quatro décadas e é conhecido pela constante renovação de seu trabalho, basicamente na década de 1970. Ele é conhecido por sua voz marcante, assim como a profundidade intelectual e o ecletismo da sua obra. 1985. Morria no Rio de Janeiro a cantora brasileira Aracy Cortes. Nascida na capital fluminense, no dia 31 de março de 1904, ela se tornou conhecida pela voz com um timbre de soprano. Sua fama começou com a música Que Pedaço, de Sena Pinto, 1923, Outra canção que lhe deu popularidade foi Jura, de Sinhô, 1928. Com seu sucesso, ela ajudou a lançar compositores até então desconhecidos como Ari Barroso, Assis Valente, Clementina de Jesus, Paulinho da Viola. Araci foi a primeira grande cantora popular do Brasil, numa época em que imperavam as vozes masculinas. Ela também foi a, grande, a, foi a primeira a apresentar a Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, e seu nome está associado ao gênero samba-canção. Esses são os fatos que fizeram o dia 8 de janeiro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.